«Загоєння і формування рубця триватиме не менше тижня», – повчав Рейнаван Фельдшер Аптекарчука, закінчуючи пакувати торбу. «Весь час хворий повинен лежати, а рану треба доглядати, поки не затягнеться накладати компреси». Аптекарчук поквапливо покивав головою. З його обличчя не сходив дурнуватий вираз захвату та обожнювання – Такий вираз прикрасив обличчя Інока відразу ж після того, як Рейнеман зробив операцію. І навіть не думав зникати. Рейнеман був далекий від того, щоб пишатися. Але соромитися за операцію йому і справді не доводилося. Хоча з огляду на величину карбункулу, ростини мали бути глибокі і зроблені навхрест, а виконати магічне знеболювання пацієнта при свідках він не наважився, операція пройшла блискавично. Сміл Пульпан – встиг тільки зойкнути зімліти, чим значно полегшив процес усування гної та очищення рани. Один із сотників сиріток, який спостерігав за операцією, не втримався і обригався. Але решта винагородили вправністі вміння хірурга з визнання буркотінням. А Ян Плуг наприкінці навіть фамільярно лупнув його по спині. А птик Арчук тільки зітхав від захвату. На жаль, стало очевидним, що ні на що більше з його боку не можна було розраховувати. Ти казав, що перед тим ви застосовували припарки, і що їх готували жінки. Саме так, пане медику, баби готували, а накладала їх одна така Ельжбета Донотик. Закликати. Заклич. Ельжбета Донотик, жінка віком, як здавалося, не повних 20 років, мала волосся кольору льону і блакитні, як незабудки, очі. Вона була б надзвичайно вродлива, якби не обставини. Усе ж таки вона була жінкою в гусицьких військах, жінкою маршів, відступів, перемог, поразок, спек, холодів і сльот. І безкінечне гарування. І виглядала, як усі вони. Вдягалася в що попало, аби було міцне, світле волосся ховала під грубу сіру хустку, а її долоні були червоні від холоду і розтріскані від вологи. Та при всьому цьому... Вона, як не дивно, випромінювала щось таке, що можна було б назвати гідністю, достоинством. Щось таке, що спадало на думку і просилося на язик, як «дас айвіх вайбліхе» – «вічна жіночність» Гетте-Фауст. Рейневан дійшов висновку, що її прізвище він уже чув, але людину цю бачив вперше. «Ти робила гетьманові компреси? Із чого?» Ельжбета Донотик підвела на нього незабуткові очі. «Стертої цибулі!» – відповіла стиха. «Із товчених березових бруньок. Ти знаєшся на лікуванні? На зільництві?» «Та яка там наука! Ти та, що й кожна баба в селі! Та й нічим ті компреси не допомогли!» «Направда, допомогли!» – заперечив він. «Навіть дуже допомогли! Тепер ти теж йому допоможеш! Після того, як знімуть пов'язки...» На рану треба буде прикладати клейстер із льняного насіння. Весна, але на боліцях уже має бути рязка. Роби компреси з витиснутого соку. Навпереміну. Раз клейстер, раз рязка. Добре, пане Чурейневана. Ти мене знаєш? Чула, як про вас говорили. Баби говорили. Про мене? Два роки тому, під час рейду на Шльонськ. У місті Золотореї у парафіяльному костелі. «Так?» «Ви з товаришами не дали скривдити Богородицю?» «А, он воно що?» – здивувався він. «То ця подія наробила аж стільки шуму?» «Вона дивилася на нього довго, мовчки!» «Подія, яка тоді була?» – врешті-решт відповіла вона, повільно вимовляючи слова. «Відбулася? І тільки це має значення!» «Донотик, та Донотик!» – подумки повторював він, їдучи клусом на північ знову в напрямку Ганушовець. «Щось говорили, – згадував він, – пліткували, про жінку, що мала величезний авторитет серед жінок, які йшли з сирідками, про природжену лідерку, з думкою якої рахувалися навіть деякі гусицькі гетьмани. Була, – теж пригадував він, – плітки, у всьому цьому якась велика таємниця, була любов і смерть, велика любов до того, кого не стало, до того, кого вже ніхто не міг замінити» хто залишив після себе вічну пустку, вічну тугу і вічну нездійсненість. «Історія, як зі сторінок Кретьєна де Труа», – думав він, як під пера Вольфрама фон Ешенбаха. «Історія, яка ніяк не пасувала до сірячинного вигляду її героїні, зовсім не пасувала, і тому, напевне, була правдивою. Вітер від сніжника овівав його обличчя, трохи приглушуючи сором який він відчував, коли вона говорила про подію в Золоторийському костелі, про дерев'яну Мадонну, фігуру на захист якої він справді став, але не з власної ініціативи, а за прикладом Самсона Метка, І йому не належалася похвала за цей інцидент, ані визнання в очах такої особи, як Кержбет та Донотик. За ганошовицями тракт звернув і повів на південь. «Усе сходилося». Від Манзелеського перевалу, з розрахунками вона його відділяла миля з гаком. Він Сподівався добратися туди до ночі. Він пришпорив коня. Його наздогнали ще до вечора. Його наздогнали в десятеро коней. Оточили, стягнули з коня, зв'язали. Протести нічого не дали. Вони нічого не казали, а його, коли він продовжував протестувати і вимагати пояснень, Ну тихо ударами кулаків. Повезли назад до табору сиріток, зв'язаного, запроторили в порожній хлів, вночі він там мало не задобив від холоду. На крики не реагували. Вранці витягли Гетзо добілого повели, не шкодуючи стусанів, під квартиру головного гетьмана. Там чекав Ян плуг і кілька інших уже знайомих йому командирів сиріток. Сталося те, що Рейневан передчував, те, чого боявся. Усередині на лежанці, майже в тій самій позі, в якій він його залишив після операції перев'язки, лежав сміл пульпан. Тільки закоцюблий, абсолютно покійний, цілком мертвий. Обличчя біле, як сир, страхітливо спотворювали виболошені очі, що майже повилазили з орбіт. І гримаса губів, скривлених у ще страхітливішій посмішці. І що ти на це скажеш, медику? хрипко і лиховісно запитав Ян Плух. Як ти нам розтлумачиш таку медицину? Зумієш розтлумачити? Рейневан ковтнув слину, покрутив головою, розвів руками, наблизився до лежанки, збираючись підняти верету, якою був накритий труп, але залізні руки сотників осадили його на місці. «А ні, братику. Ти радий би був замести сліди злочину, але ми тобі не дамо. Ти його вбив і відповіси за це. «Що з вами?» – він шарпнувся. «Чи ви подаріли? Яке вбивство? Це абсурд! Ви всі були присутні під час операції. Він був живий після неї і добре себе почував. Ростен Карбун жодним чином не міг спричинити смерть. Дозвольте мені подивитися». «Ти прорахувався, чарівничий!» перебив його Ян Плуг. Думав, що тобі зійде з рук, але брат сміло чуняв. Кричав, що його в легенях і кишках палить, що голова лускає від болю, і тебе перш ніж сконати звинувати в умаї та отруйні. Це безглуздо. А я сказав би, що власне глуздо. Ти ненавидів брати сміла, і всі це знають. Знайшов спосіб і отруїв неборака. Ви були при операції, ти також був. Ти чарами отуманив наш дір. Ми знаємо, що ти чаклун і є свідки. Які свідки? Чого свідки? Це з'ясується на суді. Беріть його. Зібрання сиріток, що скупчилося на майдані, гіло як вулик, як рід малів. Нащо цей суд? ревів хтось. На ти вертеп. Шкода часу й сил. О зашмар Готруйовича. «Повісити його на дишлі! Чарівник на вогнищі його! Фелестимлянина Гидотто Молоха!» Вбраний у чорне, проповідник зі смішною козлячою борідкою підскочив, зблизька наплював рейнованими в лице. «Ми пошлемо тебе до пекла, плюгавцю, у вічний вогонь, зготовлений для диявола та його ангелів!» «Убити німця! Підціпи його, підціпи!» «Тихо, ша!» – загрімів Ян Плух. «Ми божі воїни, тож має бути по-божому, справедливо і до леду. Не бійтеся, за смерть нашого брата і гетьмана помстимося, не спустимо з рук. Але за порядком, за вируком трибуналу нашого революційного. Є докази, є свідки, нужба. подати свідків!» Наттов привів, завивав гудів, Потрясав солицями та ціпами. Першим викликаним перед лице суду свідком був аптекарчук із Хрудима, блідий, як пергамент, немощ трусило. Коли він давав свідчення, його голос тремтів, а зуби цокотіли. «Ростим тим чиряка, заявив він, перелякано глипуючи на революційний трибунал. Підсудний блява здійснив у супереч чітко висловлені волі гетьмана Пульпана. Причому чинив це з надмірною брутальністю і негідною лікаря жорстокістю. Під час операції підсудний щось бурмотів під носом, не інакше, як заклинання. І взагалі, все, що підсудний робив, він робив зазвичайом заведеним у чорнокнижників. Надто впривів. Свідків, поза яких їх ніколи не бракує на цьому світі, знайшлося ще декілька. «Повідав ми Єден, забув їм, хто...» Але пам'ятаю, що там того року то було Запусти, Повідав, що той вобилява під біло вгору внеплаха вилічив чарами. Всі казали, що чарами. Мені висока комісія відомо, що речений Білява з дияволом у змові, що від диявола знає такі чари, якими ошукує в кості. Розповідав мені, це один сотник від брата Рогача, який на власні очі бачив. Два роки тому то було осінню чи зимою, я те й не знаю але з Я бачив, клянуся могилою брата Жишки, як згаданий Белява під час минулорічного рейду на Шльонськ з велебним нашим Пешиком Кричержем посварився. Про якісь папіські забобони йшлося. Якось так тоді Белява на велебного дивно глянув, не інакше як пристрій учинив. І що, помер через той пристрій брат Пешик, загинув мучинською смертю не набагато пізніше». «Не чех, бо він братці трибунали, не земляк, а німець. Чув їм, як балакали у Градці Краловому, що то католицький шпих. Засилають їм межі на сипа пісти, тайних злочинців, би наших гетьманів зрадницьки мордувати. Згадайте сі пана Богуслава зі Швамберка, згадайте і брата Гвєздо. А я чув, висока комісія, що це біля вас пражанами зі старого міста, знається». «А хто такі староміські?» «Зрадники Чаші, зрадники магістра Гуса, зрадники чотирьох статей. Вавилонсько-люксембуржце хочуть на чеський трон повернути. Не інакше, як цю Беляву, староміські наслали, щоб він покінчив з гетьманом». «Смерть йому!» – ревів натовп. «Смерть!» Вирок, ясна річ, міг бути тільки один, і ухвалили його блискавично. На загальну несамовиту радість находських сиріток Рейни Ванбелява, чарівник, отруйович, зрадник, німець, католицький шпигун і насланий старим містом вбивця, був визнаний винним у всіх висунутих проти нього звинуваченнях, у зв'язку з чим революційний трибунал одноголосно засудив його на смерть через спалення живцем на вогнищі. Право подати апеляцію на вирок було заперечено в цілком очевидний спосіб. Встиг Рейневан розкрити рота, щоб висловити протест, як його вже схопили кілька пар сильних рук і потягли у супровіді юрмищу ревла на всю міць горлянок, на край табору, де височила заздалегідь складена чимала купа дров і хмизу. Хтось викотив велику бочку, яка смерділа капустою. Хтось подбав про денце, молоток і цвяхи. Рейневана підняли і силою заштовхнули в бочку. Він сіпався і верещав, аж мало легені не луснули, але його крик тонув у ревінні зворохобленої черні. Щось оглушливо бабахнуло, повітря наповнилося смородом порохового диму, юрба сихнулася назад, давши цим самим Рейнованові можливість побачити, що сталося. З боку табору під'їхала дивна колона, що складалася з трьох бойових возів, залогу одного становив десяток жінок вельми різного віку, від юнок до зовсім старих. Усі, крім їздових, були озброєні пищалями, гандканонами і гаківницями. З другого воза, в екіпаж якого були чотири жінки, зловісно взяла дулом десятифунтова бомбарда. Саме з неї хвилина тому було зроблено постріл, сильним, однак холостим пороховим набоєм. У хмарі диму, кружляючи, мов сніжинки, все ще падали обривки пижа. На третьому возі у товаристві двох жінок якогось накритого плахтою пристрою стояла Ельжбетта Донотик. Вона скинула з плечей кожух, а з голови хустку, і тепер блакитно ока з розвіяним буйним лняним волоссям нагадувала Ніку, котра веде народ на барикади. Однак її смертельно серйозне і грізне обличчя викликало значно більше асоціацій із розлюченою Іринією Тесифоновою. «Що то має бути?» – зарвів, стираючи з лиця крупинки пороху Ян Плух. «Що то має бути, І хмось, Донуткова? Забави? Машкари? Бабська парада? Хто вам жіноцтво дозволив чіпати зброю?» «Ідіть звідси!» – голосно сказала Лжбета Донуток, не мов би його і не чула. «Але вже негайно! Ніякого спалювання не буде! Годі!» «Нахабна жінко. Зарепетував ця побородий проповідник. «Засліплена гординою, Ізавель, ти разом із фелестимлянином у вогні згориш, а перед тим покутуєш Канчука!» «Ідіть собі звідси!» Ельжбета Донотик і на нього не звернула уваги. «Ідіть, християни, сирітки, добрі чехи, станьте на коліна, зверніть погляди до неба. Богу помоліться!» Господові нашому Ісусові та святій родительниці Його У душі свої зазирніть Подумайте про судний день, що наближається Покайтеся, ви, які не знаєте стежки миру, які поробили крутими свої дороги Я п'ять років дивилася, як ви знищували в собі те, що добре Як клали в могили те, що людяне Як перетворювали цей край на трупарню Дивилася, як ви вбивали в собі совість «З мене досить. Більше вам того не дозволю, бо сподіваюся, що ви ще не все в собі повбивали. Щоб би дрібка залишилась, маленька часточка, яку варто рятувати від знищення. Тому йдіть собі звідси, поки я добра». «Поки ти добра?» – глузливо гнув плуг, беручись у боки. «Поки ти добра. А що ти нам зробиш, баба? З гарматами і холостим ти вже стрелила». «А тепер-ка шо? Задереш спідницю і сраку наставиш?» Жінки на возах, немов по команді, позачіпляли гаки рушниць за борти. А Ельжбета Донотик, вона ж та сифона, швидким рухом зірвала плахту з пристрою, біля якого стояла. Ян Плуг мимоволі сихнувся на крок. А разом із ним увесь натовп, нажахано закричавши. Ринован ніколи не бачив цієї сумнозвісної зброї, а лише чув про неї. Реакція натовпу його не здивувала. На возі біля Ельжбети Донотик стояла дивовижна конструкція. На дубовій рамі і складному обертовому стележі було змонтовано один коло одного 12 бронзових стволів. Усе разом нагадувало орган, тож саме так і називали цю зброю. Подейкували про орган смерті, здатний за один отчинеш вистрілити близько двохсот фунтів свинцю у вигляді гострих сіканців. Ельжбета Донотик підняла гніт, подмухала на нього, розпаливши тліючий кінчик. Побачивши це, сирітки відступили ще на кілька кроків. Декілька з поміжних оступилися чи спіткнулися, кілька впали, а декотрі почали відступати все далі і далі, а тоді тихцем утікати. «Ідіть звідси, чехи, підвищила голос Ельжбета Донотик. «А не чу, Рейни, воно сідлений кінь чекає. Не гайте часу!» Йому не треба було двічі повторювати. Рейни, не шкодував коня. Він мчав долиною ріки повним галопом у витягнутому вентретерре, так що від ударів в підків гельки розліталися на всі боки. Кінь милився піною і вже починав хропіти. Але Рейневан не сповільнював темпу. Ілюзії він не мав. Знав, що сирітки його переслідуватимуть. І його переслідували. Минуло небагато часу, як він почув за собою віддалені крики. Не бажаючи, щоби за ним гналися по відкритій долині, не випускаючи з очей, він звернув у вербняк та лозняк і мчав, розбризкуючи багнюку і немилосердно пришпорюючи коня. Рейниван вискочив на гостинець і піднявся у стременах. Переслідувачі не дали збити себе зі сліду, з криком і галаканням продиралися крізь чагарник. Рейниван скулився в сідлі і перейшов на галоп. Кінь хропів і губив клапті піни. Він проминув на лятуха лупи і пастущі хати, місце він знав, і знав, що ганушовиці вже близько. Але переслідувачі теж були близько. Гучний багатоголосий крик свідчив, що сирітки його бачать, замить, і він їх побачить. Щонайменше двадцятеро вершників. Він пришпорив коня, кінь, хоча це межувало з чудом, погнав іще швидше. З глухим тупотом вискочив на місток над струмком. З боку села мчали, як вихор, два вершники. Один велетенської статури розмахував немов ціпком важким фламандським гудендаумом. Другий, на чудовому вороному, був озброєний кривим фальшіоном. А минувши Рейневана, Самсон і Шарлей з розгону звалилися на сирідок. Шарлей двома ударами на відліг послав двох вершників на землю, а третій, якому дісталося по обличчі, захитався в сідлі. Самсон лупив годендагом навпереміну людей і коней, чим викликав страшне сум'яття. Рейневан, стипивши зуби, розвернув коня. Він мав свої порахунки. За побої, за плювки, за бочку з-під капусти. Проминаючи того, який безпорадно похитувався в сідлі, висмикнув у нього меч, кинувся у виру колотнечу, рубаючи наліво і направо. Почув, як хтось викрикує біблійні цитати. Знайшов за ними вожака погоні, це побородого священника. Продерся до нього, відбиваючи удари всіх інших». «Диявольський виродку!» Священник побачив його, пришпорив коня і прискочив вимахуючи мечем. «Філистимлянине, віддасть тебе Господь у мої руки!» Вони різко зійшлися раз, другий, далі їх розділили у коні, а потім їх уже остаточно розділив Шарлей. Шарлейві було начхати на почесні поєдинки і лицарські кодекси. Він під'їхав до проповідника ззаду, і могутнім ударом фальшона зніс йому голову з плечей. Кров ударила гейзером. Побачивши це, сирітки притримали коней і сихнулися назад. Шарлей, Самсон і Рейневан скористалися цим і чвалом помчали на місток. Місток ледве міг помістити трьох коней бік у бік, тож можна було не боятися, що їх оточать. Але переслідувачів усе ще було в добрі три рази більше. Зважаючи на втрати, вони й не думали відступати. На щастя, негайно атакувати вони теж не надто квапилися. Усього лише перегрупувалися. Але було очевидно, що не відпустять. «Довга розлука змусила мене призабути!» Важко дихаючи вимвив Шарли. «У твоєму товаристві, Рейнмареш, не буває нудно!» «Вая!» – попередив Самсон: «Атакують!» Половина сиріток... Вдарили на місток з фронту, інші загнали коней в воду і долали струмок у брід, щоб обійти їх із тило. Єдиним виходом було відступити, причому швидко. Рейневан, Шарлей, Самсон розвернули коней і припустили у бік села. За ними неслося дике галакання переслідувачів. «Не відпустять!» – крикнув Шарлей, озираючись. «Певно, ти їм не подобаєшся!» «Не верняка й ходу!» Вітер засвистів йому в вухах, вони вилетіли на широку оболонь перед селом. Погоні розсипалися лавою, щоб їх оточити. Рейневан з жехом помітив, що раптом починає швидко відставати, що біг його коня явно слабший. що верховий кінь, хроплячи, спотикається, йде повільніше, значно повільніше. Мій кінь падає, заволав він. Самсон і шарлею, покиньте мене, втікайте. Та й либун здурів. Шерлей стримав і обернув коня, дістав фальшоун. «Ти, Либонь, здурів, хлопче. Не хотів би бути тобі неприємним!» Самсон поплював у долоні, вихопив гудендах. «Але ти, Либонь, сильно здурів!» Серідки триумфально закричали. Їхня лава почала звужуватися, стискатися на кшталт сака. І було б, певно, зовсім погано, якби не «Деус ексмахіна» який цього дня набув вигляду п'ятнадцяти озброєних до зубів вершників, що в дикому чвелі над'їхали з боку ганушовець. Переслідувачі натягнули повіддя і спинили коней, у замішанні не надто розуміючи хто, що, як і чому. Однак бойові крики і блиск піднятих над головами мечів розвіяли всі їхні сумніви і моментально позбавили волі та охоти продовжувати виставу. Обернувшись як по команді, Находські сирітки дали драла, наче вітром здуло. Новоприбулі, котрі сиділи на свіжіших конях, легко могли б їх наздогнати й порубати на капусту, як би хотіли, але вони явно не хотіли. Дивіться, дивіться, який щасливий збіг обставин, сказав, під'їхавши ступою, Урбан Горн. Бо я саме тебе й шукаю, рейнуване, твоїми слідами поспішаю, і, хоча випадково, але встиг, як бачу. А якщо скажу, що саме вчасно, то не помилюся? Не помилився. Сальве, Шарли, сальве, Самсон. і ти теж тут, не в Празі. Аміку-саміко, в плечима Самсон Медук, бавлячись годиндагом із-під опущених повік, роздивляючись озброєних людей, що їх оточили. Коли друг у біді, поспішаю йому на допомогу, стаю при боці, незалежно від обставин. Гурн миттю збагнув, розсміявся. «Пакс, пакс! Друже друга, Рейновине, з мого боку, нічого не загрожа, особливо тепер, коли чутно, що їх мост флютик упокоївся під грубим шаром землі, про що і вам, напевно, відомо. Тож висилати Рейновине до Праги нема сенсу, тим більше, що мені потрібна, ба більше необхідна допомога Рейновине в замку Совинець, куди його дуже люб'язно запрошую». Дуже люб'язно. Рейневон і Самсон роззирнулися. З усіх боків їх овівав сморід кінського поту і пара зніздрів, а міни озброєних людей, що їх оточували, були досить промовості. Перебування у Совинці. Горн не спускає очей шарлея і з руки, яку той тримав на фальшіоні. Може мати користь і для тебе, Рейнмере, якщо тобі справді дорога пам'ять брата. «Петерлін мертвий покрутив головою Рейневон. «Я йому вже ні в чому не допоможу, а Юта...» «Допоможи мені у селинці!» – перебив Горн. «А я потім надам тобі допомогу стосовно твоєї Юти. Даю слово!» Рейневон глянув на Шарлея і Самсона, обвів поглядом вершників, що їх оточували. «Отже, покладаюся на твоє слово!» – нарешті сказав він. «Їдьмо!» «Ви можете вирушати, куди ваша воля!» Гурн звернувся до Шерлеї Самсона. «Однак я радив би поспішати ті, що можуть повернутися з підмогою!» «Моя воля!» – процідив Шерлеї. «Їхати з Реймером. так що пошир і на мене своє люб'язне запрошення, Горне. Ага, при негоді спасибі за порятунок. «Не вдасться, бачу, розділити друзів!» Урбан Горн розвернув коня. Що ж, запрошую до сувинця? Тебе теж, Самсоне, ти ж теж не відступишся від рейнемана, веро? Амікусаміко, усміхнувся Самсон. Семпер. Горн підвівся у стременах, глянув у бік ріки, услід недавнім переслідувачем, від яких, зрештою, вже ані сліду не залишилося. "Находьки готські серйозно сказав він. І ще недавно польове військо, а тепер просто банда, яка вештається по всій країні сіючи страх, ось які наслідки має затяжне перемир'я. Ось наскільки шкідливий мир. Саме час, панове на війну, на рейд, а тим часом доведеться попросити братів, колодельника й чапика звернути увагу на цього пульпана, щоби трохи прикоротили йому поводок. «Не треба буде просити пульпана. Нема вже пульпана». «А? Це як так? Яким чином?» Риневан розповів яким. Урбан Горн слухав, не перебивав. «Я знав», – мовив він вислухавши, – «що твоя допомога буде мені необхідна. Але не сподівався, що аж так дуже».